És el moment perquè un intèrpret o grup triïn de sa seva discografia quines són ses cançons que més els agraden i quines no. Airetres Ràdio comença Tu tries, amb Joan tries... Hola, com esteu? Benvinguts, benvingudes a Tu Tries, un programa que vos proposa descobrir d'una forma diferent els artistes que passen per aquest espai d'ibetres a ràdio. I com ho volen fer, això? Doncs demanant als protagonistes que ens mos mostren quines són les cançons que ells mateixos han composat, que més els agraden, que manco o il·lusió els fan, que més toquen o que tenen anat totes curioses, entre altres coses. I avui hem convidat a Tu Tries a una formació que de ben segur té molt a dir sobre ella mateixa, Herbes Dolces, un grup amb una trajectòria molt important dins el món folk i yang que està a punt d'entrar a enregistrar nou disc i que avui ocuparà els pròxims minuts. Tu tries si vols quedar-te o no, jo no m'ho perdria. Eh? Comença, doncs, tu, tries. Nebaters De d'esmassanella, homes forts i valents, noves podes malters per fer feina s'ajudera. Sa Carregau bé s'a somera, que en es pobles estan pendents. Es van temps, escarbo a neves se sitja, se llenya ben fort espitja, i perquè crem i lentament passarem un i ben calents, i Déu Estor, perquè ja s'ha fet migdia, s'ha regustat la camilla i fica'm en el serrò. I mirant a l'horitzó i veu enfora s'abadia. Joan Tries. Fandango de muntanya, aquesta ha estat la cançó com es fa en la conversa amb Herbes Dolces. Benvinguts, com esteu? Hola, què tal? Hola. Jo, Miquel, Hola. Antònia, Hola, dos dels membres d'Herbes Dolces, hem començat amb aquest Fandango de muntanya. És una de les cançons amb els quals comenceu sempre o és perquè sí? Heu triat això? No és una de les cançons en que començàvem, però sí que és una de les cançons que sonen sempre. És a dir, sonen sempre. Sí, tant si fèiem el repertori de ballada com si fem el repertori de recital, pensant que és una cançó que té cabuda en els dos. Diguéssim, els dos tipus d'actuació que fem. Mm -hmm. Sovint, quan es llança un disc al mercat, es trieu un determinat tema, una cançó representativa, eh, perquè parlarem d'aquest nou disc que esteu a punt de començar a registrar, no? entre altres coses. Quin va ser el vostre primer single, la vostra primera elecció? De totes. Sí, sí. De totes. Primers, bueno, això de ja tots. fa molta estona. Ja va ser una maqueta que varen gravar. I inicialment varen gravar Nevel de Dermalinà, i mm -hmm. també s'ajotes guitarros que són unes de les peces que hem fet de, de sempre que és el grup en marxa. I per què vauler triar aquesta jota aquesta jota de Molina per, per primera vegada? Bé, bueno, perquè era una cançó que mos agradava, també era una cançó que trobàvem que mos havia quedat divertida i que passaven gust de, de sonar-la. Per gust, no? Per gust. Bàsicament ho feien tot per això. Sí senyor. Des d'un primer moment, la vostra manera d'entendre el folk ha estat sa d'actualitzar aquest tipus de música, bé mitjançant sa composició pròpia, bé mitjançant sa recuperació de peces populars més arrelades, no com feix sa selecció del vostre repertori. Una selecció, no és que facem una selecció. Nosaltres ens venen idees i ens la posem en pràctica, si posem i en sabem. Ah, Funcionam d'una manera un poc experimental. Mm. No són eh, dos que... que investigueu molt primer eh, no. el, que té, el que té sa base musical eh, tradicional? que no, Penqueses cançons venen a altres. I a partir d'aquí eh, hi fem una feina. Mm. Si sa cançó no mos entra eh, difícilment. Sí. No, perquè allò que pensis que té un valor, no, no, no. Nos han de sentir mm -hmm. identificats, clar mm -hmm. que sí, sí. El by the bot és un dels aspectes que gairebé sempre va lligat a la vostra música, no? Sí. El, si hagués de sortir ballar, quin tipus de cançó escolliríeu? Una jota, sense aquest dubte. Sí. Un fandango. Un fandango. Sou d'opiniens diverses, no? I tant, són com... Sa eh... cara és a crou. Sol lluna, ja ho dic. Per les ja en sou. <ríe> Perdona? A més de components sou? Som sis. Sis components, sí, sí, i tots, ja. m'imagino que teniu aquest tipus de diferències, no? I tant, sí sí sí sí sí, ho sí, ho eh? sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, m'ho anem a cap a cada, cap mm. a cada cantó. Sí. I, sí. I això, això s'haurà de fer un, un repertori, m'imagino que ha una mica complicat, no? Bueno, o s'ho sí. posa d'acord es que, fàcilment? Si no m'ho posem d'acord, aturam sí. i feim una altra cosa. Sí, sí, sí, sí. Eh? Jo crec que això és, diguéssim, una de les coses que dona riques a un grup, la diversitat mm. d'opinions. Però, uh clar, hi -huh. ha d'haver un element important que es respeta i... I, en fi, una miqueta de posar d'acord. és bàsic, no? Bàsic, sí, això. Sí, sí, sí. sí, sí. Fa un minut, eh, uns minuts anunciàvem que estava a punt d'això, de començar a enregistrar. És que serà el vostre tercer disc, no? Tercer. Sí. Ens podeu pensar qualque cosa, t'adè? Com serà? Si ja té títol? No, és que no, no, no té títol. Sí. No. no té títol encara. No, no, no té títol. Uh, però penso que serà un disc, bé, que així com de prop, ja hi havia una part que era per, perquè la gent pogués ballar, que eren peces pròpies del grup, uh -huh. i després una altra part, eh, diríem... Bé, tot, tot se pot escoltar, però hi ha peces que no s'hi poden ballar. Va. I, I hi havia una part de peces que eren no ballables, per entendre-m'ho, que uh -huh. mostrava potser el vessant més falc desgrup grup, o, o més, diríem, de cant no sé com explicar -ho. Aquest també t'entendrà això. Uh -huh. Haurà una recuperació duna peça que que fem sonar molt, que li, don, li rentam, li donem un nou look. no ah, mira. No volen dicars perquè clau és una ja, mica de és sorpresa, és una, bé, una no? peça molt estimada i mm. li donam un nou look en aquesta, en aquesta... Us agrada auto renovar-vos o altres mateixos? Sí, perquè el que fa cançons que ja fau fa temps i tocar-les de, de formes diferents, de... Jo, sí. jo és que pense que és, és inevitable. Mm. Encara que no t'ho proposis, toques diferent. No és res que quedi tot ben com és. Ses fotos fins i tot que són fotos, tornen mm. grogues Sí, a lo millor ara ja no obre són digitals Les digitals però. hi costa un poc menys, un primer vaja. de rues també sí. <laughs> efectivament, però vull dir és que no, vol, no, no se pot evitar i de més no ho volem evitar no. quant d'anys fa que us apica en això? fa bastant el que passa és que és un grup que ha anat evolucionant molt ha passat per moltes situacions de fet varen començar l'any 98 si no recordo uh, sí, no no, 98 no. 8, 8, no, 80... o 89 o ja, fa estona sí, ja, eh? sí, fa estona mm. Abans parlàvem de títol, almenys en tenia o no, aquest disnow. Com se tria títol d'una cançó? D'una cançó? Depèn de ser cançó. Hi ha cançons que quan comences ja saps més o manco de què anirà i quin títol pot sonar bé. Mm -hmm. I en canvi, hi ha cançons que el que costa més és trobar-li el títol. Ah, bé, mira. <ríe> Perquè clar, comences a l'enrevés. No sou que partiu d'un títol ja, o d'una lletra basada en una cosa? o heu fet en això mai? A vegades sí. Mm -hmm. A vegades sí, però normalment hi ha una idea més que una lletra. I com se tria el títol d'un disc? Ui, uh, això encara crec que és més complicat. <ríe> o oh, no? Què feies que... per exemple, per titular de, de prop? Bé, no? t'ho és... podem explicar a l'anterior. Pues, um, van començar a fer un llistat, mm. cadascú va posar una frase, una paraula, uh, el que més li representava aquell disc. Mm. I després, d'aquells de de, set llistats, perquè eren set en aquell moment vam anar eliminant els que, que no m'agradava, diria. Va ser com una votació i no sí. votació, per dir-ho de ah, ah, manera. però eliminació va quedar... Sí, i el final tipus. no va quedar eh, res de lo que havíem ah. proposat. Ah, <laughs> mira. Llavors, en Miquel un dia va venir i va dir jo, tot estem fent el cap una paraula o dues paraules, que és de prop. Ah, mira. Per què de prop? Mira. Perquè les coses que... que que més t'agraden, que més odies, que més, que més vius les vius de prop. Mm -hmm. I a dins dels disc realment hi havia moltíssimes de coses viscudes així. Home, quines? Home, això ja passa un poc per les per experiències personals. Sí. Dins una cançó d'oig pot deixar moltes coses. Sí. I molts sovint formen part de la teva vida. Mm -hmm. Doncs és en aquest sentit, aquí ja entra bé estar amb aquest de prop. Perquè, mm -hmm. perquè les vius així, de prop. No m'ho comprovar com aquest de prop sona hm, uh, tant a prop, no? Aixi sí sona, a prop. dona solo Filus de gent que van arribant Es escos han servit de reclam Se se torna petita segui a Sant Joan Ja sentem ses castanyates dels balladors Un grup de fredins i fredines cercaer demor que plega-se a joves i a vells, nit que permet que els teus somnis i els teus bons moments, avui també siguin els meus. S'ha aclarat, aclarat els cafès que molts d'una usanet. Un somriure i un glòpet de vi que ens escalfi el coi s'esperit, com si mai més cap tempesta no hagués de venir. no us ha mort. En una gran bogatera ho cremaré tot. Sí, ho cremaré tot. Sí, ho cremaré tot. Tu tries. En Joan tries. I b ràdio. Doncs uh, tu triau, vosaltres triau. I és, <ríe> això una mica miqueta... És el aquest programa. Vosaltres sou des que penseu que la música tradicional no pot quedar-se encassallada en el passat i per això sempre mirau de cercar noves sonoritats que la costin els temps que vivim, no? Com és el procés d'agafar un tema i dur-lo a la actualitat? Però això sona molt bé, però sembla molt complicat de fer, no? No tant, no tant. Jo crec que és una manera de ser. És a dir, nosaltres enfocem aquesta evolució de la tradició, que diguem així, però des de respecte, és a dir, nosaltres pensant que és important que hi hagi gent que se dediqui a estudiar i conservar així com se feia fa un temps uh -huh. de la mateixa manera que és important que no quedi mort aquest bagatge, sinó que va evolucionant és a dir, ho fem des d'aquest respecte no? uh -huh. però jo crec que és, és d'aquestes coses que tant mateix que no ho fer d'altra manera uh -huh. és una nostra manera, manera d'entendre de la música i de fer-la Mm -hmm. Va per aquí. I teniu algun, algun modus de, de dir, uh, volen sonar d'aquesta forma, Volem ficar una bateria en aquesta cançó, Volem que hagi que aquest baix soni a uh, un baix profund, un baix mm -hmm. gros, no? Sí, teniu és... qualsevol mètode per fer això? O, de, simplement m'ho surt així. Sí, jo crec que només n'hi ha un de mètode, és si és el que ens ho demana. Dir, no se tracta de ficar tot aquest tipus d'instruments uh, en calçador, No. Si a la cançó li falta alguna i pensem que això ho pot donar, pues, ho provam. M'agrada? Mm -hmm. Queda. Que no, doncs, no, pues, mirant-me què és el que li falta. Sí, respecte el que és de, de, de, de perquè ho feim, o intentant que sigui una cosa actualitzada. Mm -hmm. No sé ni, si, ni, ni això, no sé si és la paraula adient, ni, ni si és la paraula adient és innovació. Jo no mm. hi crec, en aquestes coses. No, crec eh? en el que realment tu pots aportar. Jo quan vaig entrar en Berber Dolces, ara farà 6 anys, mm -hmm. no havia cantat mai una jota, ni un bolero, ni un fandango. Jo pràcticament venia d'una altra història. D'on venia'. tu? D'on venia? Jo, jo venia de música de cantautor. tenia ah Fa molts anys eh, teníem un grup, que sé de Grotgener, i eren peces que, que els, els decomposava, no els decomposava el guitarrista, ah. i jo cantava això. Però el que a mi m'ha agradat sempre ha estat la bossa nova i el jazz. Dir, jo no, no, ja. no, no venia d'esball de botes. Mm. Sempre m'havia atrat molt esball, però mai m'havia plantejat cantar. Quan vaig conèixer Verdolces, si jo hagués pensat que havia de cantar com s'han de cantar, mm. per dir-ho de qualque manera, aquestes peces, penso que hagués estat un error. Jo vaig cantar com m'apareixia que els sentia. Primer els vaig interioritzar mm -hmm. i després els vaig cantar com jo som. Ah, s'està sí, molt És que per jo cantar això. És mm -hmm. això, no? Crec és la cosa més íntima que faig en públic sense que deixi de ser una intimitat. Ah, mira. Gra, gran frase, sí, senyor. No sé, ara m'ha sortit ara mateix és, és una dona de frases. M'ha sortit ara mateix, sí. L'han <laughs> d'escoltar ben en tant. Però és això, vull dir, jo, damunt d'un escenari, eh, tenc una intimitat molt meva. Ah, -ha. El que més m'agrada és si sí, aquella intimitat sense, sabre, sense que ningú sàpiga mm -hmm. que es pot arribar a transmetre un sentiment. Però he de ser com I bon. he de cantar la jota com no, no la amies. puc cantar com la cantaria la mm -hmm. meva predina perquè ho faria, faria un desastre. No vull dir que ara sigui una cosa molt ben feta però bé, mancos d'acord. Aquest sentiment, aquesta intimitat, l'heu passejada per moltes zones, no sols mm. de les sinó també heu tingut mm. possibilitat de sortir fora, no? M'imagino mm, sí. uh, que heu tingut una mica la possibilitat de, com de comprovar diferents formes d'entendre el folk, no? Sí. Uh, quin lloc triaríeu, sense dubtar, per tocar-hi una segona vegada? Qualsevol, de per Catalunya. Què? Eh. Tal vegada, sí. perquè no és el més habitual, ho hem anat... Mm diverses vegades, però no és ja més habitual. Però sempre que he demanat la resposta que he entengut ha estat magnífica. Mm -hmm. En tot cas, eh, ens sentim molt a gust. Sí. Són molts receptius, allà. Sí, però, oh. sí. Pensa, un rol de ser ficava gent a ballar, mm -hmm. que veus que era la primera vegada que movien els braços i els s'hi fiquen. Ah, mira. Es, que sí. Jo diria que són més expressius, no tan receptius sí. com expressius. És a dir, t'expressen si li agrades o si no agrades. Mm. Mm. I a vegades aquí, no vull dir que sigui un públic fred indiferent, perquè ha de tot, però allà, no sé, és una altra història. Mm. Sí, potser també aquí perquè mos tenen més avessats, perquè és la més habitual, i allà, vulguis o no, mos agradarà o no, mm -hmm. és aquell punt exòtic. Vull dir, a part sí. de, de, de que, evidentment, si no, tens, no presentes un mínim de qualitat de monseccionari, si gent se'n va... Mm -hmm però jo penso que també és una gent que té una capacitat, el que diu ell, d'integrar-se molt aviat amb, amb mm. I en quin moment no vos agradaria tornar a topar mai? En ha passat. En s'ho passat? Mm. passat. Ja ha passat. Sí. Sí. O t'ho hem tingut així qualque vegada un concert que digueu Ai, avui. Aquest sempre n'hi ha. Sí. <laughs> n'hi ha, però jo ara no, no en record. No, no no record. Això és baida. Sí. Ha sé qui són, no? però no record ni dia ni on. <laughs> sí. Visitant la vostra plana web, a mm. mi m'ha sorprès un parell de coses, que està molt bé, la vostra plana web, recordem-la, que és www.herbesdolces.net, no? A punt com. A punt com, a. A les possibilitats. Um, podem descobrir això, una sèrie de coses peculiars, com a jocs virtuals, inclús, que sí, jo sí. he estat jugant una estona avui, avui dematí. <ríe> jo, eh? per nostàlgies. Uh, I fins un glossari ben curiós. Sí. Jo crec que el glosari m'ha sorprès molt, no? Nosaltres coneixem en una bona fuente, però nosaltres mm -hmm. en teniu un més particular, no? Això és una espècie de compendi mm. de totes aquelles, de, de, de, de sa interna que ha dins d'erberdolce, es componen. Mm. De component d'erberdolce. Nosaltres, mm, mos duim molt bé entre nosaltres i, i no estovien riais, normes norma és aquesta, no, va, estov, ja. no estovien riaes. El que passa és que a vegades, damunt d'un escenari, la no pot entendre, pot, a dir, pot no entendre què està passant, mm -hmm. que, que el grup està rient i jo no entenc què, Aha. val? Llavors, un poc esper que d'aquest glosari anava per aquí, per, diguéssim, donar una pinzellada de que hi ha històries internes del grup, però que no tenen cap malici, mm -hmm. són xorrades. Però, bueno, així és una manera de fer participades amb algú d'interna del grup sí, per la gent que ser. I que per molt que vulguis, de escenari que a vegades dius, bé, ja està bé de, de fer burot, és inevitable ah. que surtin expressions que els utilitzam entre altres. Mm -hmm. I clar, ens posem a riure. N'hi ha quantes, oh? Sí, n'hi yeah, ha la la, la I el de Buena de Fuente, la... que tu des, sí. perquè tenim un bolero, que és bolero no, bolero de sa mm. I un dia en Pep que has donat, eh, també que envia paraules, va dir, avui vos farem el bolero d'un Buenafuente. <ríe> clar, la gent se va quedar així. La pròxima ballada vaig haver d'explicar que passava amb bona Buenafuente sí, perquè la perquè... gent em què és això Espera, del bolero d'un bona. Esperava un monòleg, suposo. Clar, perquè jo explico, quan introdúes quan, quan, quan present la cançó que és una font que té una, una aigua molt bona, que és una bona font. Sí, sí. I clar, de bona font, bona Buenafuente. Sí, I, i, sí. i, I clar, a vegades te peguen les riades i dius, ja ara, en a què Teniu algunes més, com... ja vull saber que és un migros. Un, micros. un, micros. un migros. Un migros. El migros. El migros, la capsa del migros. Sí. La capsa del migros. Allà bon xerren. És una que duim el migros. Sí. Però un dia, un se l'ha d'avançar llengua, no sé qui si era Juana, no sé què va dir, un d'un se del migros. I això ha quedat així. Sí. Uh, no, no tenim cap capsa de migros aquí, el que sí que tenim és una bona capsa de música, que és aquest, tu tries, uh, i un gran disc, perquè està molt aquest disc escoltant de fons durant totes les entrevistes que estàs de prop, que conté cançons com aquesta Llum de tardor. Mm. tardor, va morir sol a baixa i el sol lentament s'encamina de cap a ponent. A l'horitzó, una ombra s'escampa omplint el meu pit en foscor de la nit. Pot ser demà serà més clars del dia a sa llum de l'auva. Ara mateix el món fa massa vida i no el vull encalçar. Oh, dins sa quietud de dels arbres desperten rumors que acompanyen sa On tancats ulls sa meva ànima escapa volant per records de dia prohibits. Pot ser demà caldrà seguir ses normes de la convivència. Ara mateix no tenen validesa i ja no vull deixar de somiar. que despertes les fodes i obris dins mi un espai infinit. Fes que demà, quan tot ja quedi enrere, encerti a comptar tot allò que dins mi has escrit. Joan Tries. Doncs continuem aquí, continuem ahir a veure ràdio conversant amb Herbes Dolces, que d'escoltar una molt maca cançó. Eh? Mm -hmm. Va tenir algunes dificultats, però que no comptarem, ho hem de fer un altre dia. I una altra hora. Eh? Sí. Sí. Herbes Dolces sou una de les formacions que folk que poc vos podeu queixar, no? dels concerts en directe. En feis molts, al cap mm -hmm. de l'any. Mm -hmm. uh, Sense anar més en fora, el proper dia 28 de febrer estareu a la llotja, sí. a Palma. Sí. Uh, com sou en directe? Què feis? Us montau algo cosa? Preparau alguna cosa especial cada acta? tenim un repertori molt fixe? Sou molt metòlics um, amb això? Bé, bueno, referent al repertori, sol ser una mica fixa, perquè normalment el que més fem són ballades, no és mm. recital. I movem, diríem, dins les peces que tenim, també perquè no s'hagi de ballar sempre el mateix, mm. anar movent una mica les peces. Però, clar, entre la mescla lo que és més tradicional i les peces nostres, sol ser això, un repertori més, més fixo si voler sí, o fan d'angojota uh -huh. per anar alternant i si muntam alguna cosa especial no, bueno, tenir més barralet de ses herbes sempre, ah, perquè mira. sa gent us fas, us, us un faci ser voltes a... més, més ben fetes es que endurau sa gent després? Oh, sí, sí. Okay. sí, no, no, no sí. de pòstol de ah, quan pujam a s'escenari i el posam i quan se'n van, quan m'on anem, el barralet, procurant que estigui vull. De moment no he d'haver de retirar cap vegada perquè ningú s'ha passat, ah, diguéssim. I sí, bueno, sí, no, que la no. gent també ajuda. S'ha de prendre en moderació, no? Ara, que, això sí, procuram eh, sonar mm. en el màxim. Mm -hmm. Això sí. Clar que sí. Què penseu que hi ha darrere qualcú que tria herbes dolces per tocar una ballada? Que vos diguin, eh, herbes dolces, vull que vengueu tocar aquí, dia tal, a tal hora. Ja unes de les coses que he vist i millor són imaginacions meves, és que quan qui duim molt bon rotllo de mon escenari, això pens que s'ha transmet. Mm -hmm. Perquè les vegades que, que hem baixat de escenari, quan ens venen a donar-se hora bona o ses gràcies o això, el primer que t'he diuen és gràcies, perquè ens ho heu divertit molt, és que vores vos heu divertit. Mira tu i això ja penso que és important perquè si ets una taronja sense suc per molt bé que cantis, per molt bé que sonis ets una taronja sense suc és ben cert, esperem que si sigui durant molt de temps esperem que aquest disc sigui tan divertit com, com sempre ho heu estat sí. moltes gràcies per venir aquí, no tenim més temps avui migdia, esperem voler molt I prest i compartir unes herbes en favor aquest tema, en la cançó Tomàs, ens acomiadarem de tots vosaltres no són segredos que heu estat a l'altre cantós apareix escoltant-nos eh, fins aquí, ha arribat tot arries mos veiem, mos escoltam diumenge que ve, en aquesta mateixa hora, les dues i mitja com no, a Ibetres, ràdio Tomàs Tomàs Tomàs Tomàs i pensar que no t'he t'embunyat. En lo que si tu tenies enamorat sonador, que estaries de millor i cada vespre hi ballaries. et amb